Красні діброві річки, стави і занедбані озера. І це був той край, який правдиво колись, Уже шкодують про втрату його, Називали і проголошували пани раєм світу. Був він колись для них, мов би, друга земля обітована, Що спливала молоком і медом, А меду ж і не їсти, поки не передали ж бджілок. Бачив я, окрім того, у різних місцях багато людських кісток, сухих і голих, вкритих самим лиш небом. Я питав тоді себе, хто це і чому це так, і ніхто мені не вмів відповісти, бо ж знав я все лише сам один. А чи сам я так летів над Україною, чи самим величком, який буцімто перший списав мою історію, Взявши її з діарюша, секретаря мого теж саміла, прозваного нібито Зорка, а ще переказавши істориків чужеземельних, польського Саміла Твардовського і німецького, так само Саміла Пуфендорфія. Забагато самілів на одну історію. Додамо сюди ще Самоїла Гронського та Самоїла Кушевича. Як згадати, що колись стачило одного лише пророка Самуїла аж на двох біблійських царів – Саула і Давида. Та чий був насправді самій Величка? Де він родився? Де ріс і вчився? Де його могила? Шкода мовити. Може, то тільки і знання, які я сам тепер, проживши понад сто двадцять літ з яких першу половину пройшов земною путтю, а другу – сповненим пристрасті шляхом, де зустрічається природа і дух, темне руйнівне могуття і світла сила, що поєднує і підтримує людей, благословення небес і безодній юдалі. Мої думки губляться в просторі, як згубилися всі мої листи й універсали щоб згодом намножилися вигадані і підроблені безпомічність сили. А силу ж здобув не в спадок, а не людським напруженням волі, переступивши походження, здолавши безрідність і смуток часів. Кіммерійці, сармати, парфяни, скіфи, Азія і Європа в моїй крові, дикий шав степів і монастирський ригоризм Європи. «Я живу в оповіді, я веду лік часу і не роками власними, а тими подіями, якими значаться тяжкі випробування, крізь які мав пройти не тільки я сам, не тільки народ мій, а головна мисль життя мого власного і мого народу». То був час у часі. Те, що ставало після, вже було й перед, є вмер чи ні, хіба це важить» але минуле не вмерло і не вмирало ніколи. Воно ще й не минуло. Воно триває далі в усьому, передо у часі, бо з часу не дано вийти нікому і нічому. Час можна затримати лише в слові, надто ж у слові написаному і записаному. Писання – найвища втіха і найтяжча мука. Як сказав Іван Величковський – Труда сущего в писанні знати не можуть, І же сам не вість писати. Мнить биті легко писання діло, Три персти пишуть, а все болить тіло. В літописі Величка значиться, Що писано на хуторі Жуки. Хто був там, вигаданий Величко, Чи сущий я, Богдан? Як опинився на хуторі Жуки? А може жуки то тільки інообразно? то тобто інакшим способом, або візерунком словесним, названий субатю, так само груша, і три криниці, і пасіка під липами, і таки з незмолоченим ще збіжжем, і зоря над журавлем. Та це лише приповість, бо книгу свого життя я бачу оправленою в товсту шкіру і на верхній дошці. Жуки з травами, септаніжки коштовні, аби підтримувати книгу, коли вона розгорнена. Так приходить пояснення ще одного слова. В житті панує голос в волі, в моїй же композитурі відстань помагає знайти форму гармонійну. Перебуваючи над подіями, я можу звільно втручатися в них, переставляти за своєю потребою, Згадувати принагідно, що я сам сподіяв, ще інший. Що було тоді й тоді, що, сказав і думав, у ті часи, а що, думаю, те нині. Тоді я сказав, іду, щоб повернутися. Зима була тепла, як весна, все пішло в розтопи. Цілі озера води в степових балках, зеленіла трава, озимина йшла в різ. Знамення небесні і земні передвіщали мені тяжку, але славну будуштину. що ж я завагався в заповзятому намірі? Їхав ще грина і повертатись мав туди. Думав вже про Суботів, про грушу в білому цвіті і про три криниці з солодкою водою, і про сірі очі під чорними бравами – Прошепіти зітхання для кого і до кого. І мені і в очах мені ще й досі, як згадаю, І кров тяжко б'ється в серці, відомщення, кари. Забрано в мене все, відібрано, Та хіба ж у самого мене, у народу цілого. Суботів. Чом назвав мій батько сей хутір? Суботовим. Занадто просто можна вивести їм м'ясе від річечки Суби до пливу тясьмену, що на ній поставлено хутір. Часом мисль наша прагне відірватися від трактувань буденних і линив незвіданий таємниче, і ось уже думаю я.